Dobrý večer, říkám vás na dalším biologickém čtvrtku. Nejdříve eh, to, co bude příště, eh, za týden bude mluvit eh, Martin Franz eh, a je to historik a pozvali jsem se proto, že eh, teď je výročí, výročí eh, revoluce a ta revoluce respektive ty změny eh, souvisejí eh, zpustili taky změny v organizaci, úplně zásadní změny v organizaci vědy a vlastně v transformaci české vědy. A on je historie, který se zabývá současnou historií a to nám, co se právě dělo v těch prvních letech po revoluci s vědou. Jsou to vlastně změny, které jejich výsledky pořád, pořád tady kolem vidíme. Dnešním přednášejícím je Matej Pendry, Uh, to je, je to uh, rostlinný uh, experimentální biolog, uh, uh, dělal uh, magisterskou práci výpěží tady uh, u nás, uh, uh, u Viktora Žárského dělal ale potom odjel na několik pozdoků v Anglii, v Holandsku a v uh, Rakousku. Uh, a uh, když se vracel, tak cestou získal uh, starting ERC grant velký, jako jeden z mála a zakotvil tedy tady, kde si vybudoval skupinu a dneska bude povídat o rostlinách v Prosím, uh, děkuji za úvod. Já jsem byl teda na, na postupu jenom a v, uh, v Rakousku. Děkuji uh, za toto pozvání. Uh, je to pro mě velká čest. A taky to bylo pro mě docela stres to připravit, protože jsem si nepodkupinil. Jako jistý, jak moc naladit uh, detailnost a zároveň obecnost. Takže doufám, se vám předem hloubám těm, pro kteří to bude moc A těm, pro který to bude moc uh, pogrénit. A taky to nebude příliš filozofický, bude to spíš praktický a se vám ukázat, co děláme, proč děláme a jak to děláme. Uh, když mě David Olehra vyzvám, abych připravil přednášku, tak jsem to nazval rozpoznik pohybu, přijít přenosu z nětra rozhodný buněk, což je trochu taková jako nadnesená reklama, uh, tak se pojďme podívat, uh, jak se, jak se rostliny jíbou. Uh, já začínám tady tím, tím videem, tohle je činí uh, přenos vlastně z vyvíjejícího se embrya ryby. A je to uh, pro mě jako rostlinnýho fyziologa, je to fascinující tím, že, uh, že vidíte, že se tam všecko hejve, ty frutky se prostě přemístují, dělí, Uh, migrují a vidíte, že za určitou dobu začnou vytvářet uh, tvar, který začne připomínat uh, tu rybu. Tady vidíte, že bude mít asi hlavu, tady se začnou objevovat žebra a, a je to vlastně fascinující proces, protože uh, my jsme zvyklí uh, jako rozstrenáři, že se vůbec nepohybují, že tady začínáte vidět ty, ty jednotlivé uh, segmenty té, té budoucí ryby. Uh, Podobný případ je vývoj embrya Arabiopsis, což můžeme vidět na tom obrázku. Máme jádra buňky v zelené a membrány ve fialové barvě. A vidíte, že ty buňky se dělí a vytváří vlastně nějaký jako tvar, ale nedochází k úplně žádný pohybům. pohybu. Jediné pohyby, které tam jsou, jsou vlastně Přestože, přestože nedochází žádný žádnému vidíte, že naše vytvářet ten organismus docela jasný tvar. Tady se objeví budoucí děložní listky, nebo v základě děložních listů, které bude pořen. Takže můžete získat. Rostliny získávají v tvar, bez jsou testovány, by docházelo k jakékoliv migraci. A je to proto, že ten způsob, jakým rostliny vytváří svoje těla, je hodně jiný od toho způsobu, jakým my vytváříme naše těla. Rostliny mají konečnou stěnu, která je velmi pevná, a, a uvnitř mají natlačovanou cytoplazmu. Tomu tlaku, tomu říkáme turgor. A je to vlastně způsob, jak vytvářet celkem velké jako placeté listy, které jsou relativně uh, pevné, můžete ji na slunce. A stačí vám pevná monečná stěna a vevnitř napumpujete vodu. Uh, takže je to takový jako levný způsob, jak, jak se dostávat například ke stěnku. Ale důsledek toho je, že ty rostlinné buňky se nemohou pohybovat, protože ty tlaky jsou relativně velké, ten si to vlastně se dá srovnat tlakem v supermátice zárodního kola někdy. Uh, takže to nějaký pohyb těch do nepřichází moc úvahu a rostliny rostou symplasticky, to znamená, že když ten buňka, máte souseda, tak ten soused zůstane sousedem vlastně navždycky. A tím pádem ty tvary, které prostě vidíme, jsou důsledkem buněčného dělení a, a růstu smuzí. Je správně orientovat burky, nebo dělení u a pak je správně prodloužovat a nafikovat. Přesto všecko, že se burky nehýbou oproti sobě, tak rostliny se hýbou docela často a docela rády. A těmi pohyby, oni vlastně kolonizují prostor a, a získávají optimální postavení, důči smuzí, například. Tady, tady tohle ta kytka to je kuseníček, který jsem uh, dal do tmy. to světlo je infračervené, takže to jeho nevidí. A natočil jsem bo o 90 stupňů. Vidíte, že ta je ta rostlina jiných signálů, není uh, tam světlo, je tam vlastně ta gravitace se bude natáčet směrem jako by oproti gravitaci bude se zvedat nahoru. Uh, tohle to je rostlina hrachu, která uh, roste a tady můžeme vidět spoustu různých pohybů. Je tam, jsou tam takové ty, uh, ty rostové pohyby neorientované. tam pak ty listy se do určité míry navráčí za světlem a ty, ty pozměněné uh, konečky listů, ty tendrily, se snaží najít něco, čeho se chytí. když se toho chytí, tak uh, pomocí vlastně mechanické stimulace se uh, uh, okolo toho ovinou a začnou se k tomu přitahovat a používají jako odporu. Takže tady máte několik uh, různých pohybů, který vždycky můžou dělat. A já se dneska budu soustředit na gravidropní uh, odpověď nebo na jsme z a. Jako na modelový systém. A budu se snažit představit vám ty otázky, které si klademe a ty přístupy, kterými se na to pokoukáme. Um, rostliny jsou celkem fascinující v tom, že když se vezmeme takovou klasickou terestickou rostlinu, subtropickou rostlinu, tak oni žijí ve dvou zcela různých světech. Uh, listy, rostliny žijí ve vzduchu, kde je CO2, které potřebují pro fotosyntézu, je tam světlo, které potřebují pro fotosyntézu naproti tomu kažiny rostou v hlíně, kde je tma, ale je tam voda a jsou tam živiny. A ty rostliny se vyvinuli různé způsoby, jak si vyměňovat vlastně ty benefity těch prostředí mezi sebou, pomocí, pomocí k silému a folému. A taky s tím souvisí, jak se ty rostliny chovají oproti, nebo ty, ty různé části, jak se chovají oproti světlu, jak se nechovají, nebo vůči gravitace. Takže jak jistě víte, ty nadzemní části, kde se dalo jsou obecně jakoby, a, pozitivně gravitropní, rostou spíše bridge od středu země, když to kořeny rostou spíše do středu země, a, a listy nadzemní části prostou za světlem, budou pozitivně fototropní, když to kořeny rostou spíše pryč od světla. A, je to proto, že v absenci jiných signálů pro ten kořen je výhodnější, prostě jdou, protože je dost pravděpodobné, že tam může narazit na živiny. Ale zrovna těch kořenů a, je těch signálů, které vnímají spousta, než není je to jenom gravitace. Kořeny vnímají vodu, jsou pozitivně hydrotropní, mohou vnímat chemické látky, například sůl. Jsou i některé studie, které tvrdí, že kořeny jsou schopny slyšet tekoucí vodu, nevím, do jaké míry je to pravda. Ale rozhodně je pravda, že kořeny jsou schopné vnímat mechanické stimuly. jsou schopné se vyhýbat překážkám a reagovat na ně. A toto prostě vlastně množství protichudných informací, které ten kořen musí interpretovat, vážit a nějakým způsobem se rozhodnout, jak, jak s tím naložit, k čemu se ještě dostat. Náš umělý organismus asi znáte, je to arabidopsystaliana, usilíček. Je to malá rostlina s malým genomem, což je pro experimentátory výhodné, protože je malá, dá se pěstovat ve velkém množství, má velmi krátkou generační dobu a je samozprávná, takže je vhodný modelem pro genetiku. Uh, co je hlavní výhoda dneska, je, že máte opravdu v nezměrné množství mutantů, v nezměrné množství markerových liní, uh, ekotypů, a tak dále, takže vlastně ta komunita vám umožňuje testovat hypotézy velmi lehce, aniž byste museli vytvářet si nové materiály velmi často. A další výhoda je, že ta že genetická manipulace vlastně je opravdu jednoduchá. Můžete si vytvářet uh, dneska z krisprka systémem mutanty, můžete si vytvářet uh, Běh, těleně, um, tady to je sirka, a tohleto je čtvrtý semenáček se uh, Staliana a tady v tomto uh, čtverečku nebo obdělučku je kořen. Ten kořen je opravdu malý. což ale svým způsobem je uh, veliká výhoda. Kořen se Staliana je perfektní vodolový systém pro spoustu různých otázek, například pro, když někdo stude v hůničné dělení, v diferenciaci, růst, Ale i vnitřní biologii, vnitřní polaritu, tak ten, to, že ten kořen je malý a dá se dát pod mikroskop, má tu výhodu, že s tím můžete vidět skrz něj, můžete se dívat do různých vrstev kořene a tak dále. Jenom pro, pro úvod, tohle je kořenová špička, tak je tohleto, ten, ta, ten prý, prý by dubelník je tady. Tohle to je klidové centrum, které jako by organizuje ten kořen. Tady máme meristén, kde se budí dělí. Tady je důležitá tranziční zóna, kde buňky přestávají se dělit a začínají se připravovat na diferenciaci. A tohle to je elongační zóna, kde se ty buňky začnou masivně odložovat a růst. A tenhle ten růst je to, co vlastně tu buňku, teda to, co ten kořen žene skrz půdu tlačí. To je to takový jako radětový pohon. A zase tady můžete vidět, jak, jak je vlastně pravidla, jak tady máte ty ty buňky se proto to takhle, nebo se dělí takhle, a tím, tím správným začasováním a množstvím toho dělení vytváří správný počet vrstev, uh, a spláv, správný vlastně jako diferenciální diferenci, gradient. Uh, co ještě je důležité, že vlastně ten dvár toho kořené neustále, pořád a znova. Ty buňky, když ta buňka se tady někde tomu narodí, tak za nějakých uh, třeba 20 hodin Proteče celým tím systémem až pryč do, do zralého kořene. Takže ten, ten kořen vlastně neustále vzniká, zrovna ten kořen neustále si musí aby, aby vypadal tak, jak vypadat má. Takže to je, to je náš modelový systém. A jak jsem již zmínil, kořen je pozitivně gravitovní, neboli roste dolů ve gravitací, a tohle je na část, tohle je hypokotel, tohle jsou ty dělovní lístky, ten je negativně kralitelný. Takže tady tenhle čtyřtej videu, pětějní semenáček jsme vzali, natočili, jsme hodného zástupního a pak jsme se na něj dívali. A vidíte, že ten kořen velmi rychle když to ten hypokoterm se snaží uh, dotážit nahoru. A, a v obou případech je tenhle ten proces do určité míry regulován hormonem, nebo fitohormonem, kterým se říká auxin. A auxín je, to slovo pochází ze slova řeckého, něco jako růst. A, protože byl objevený jako stimulátor růstu nadzemních částí. A v obou případech se ty orgány ohlíbají tak, že auksin na spodní straně toho orgánu tady i tady, ale zajímavé je, že v té nadzemní části to vede k prodlužovacímu růstu a v té podzemní části ty hodiny pak zbrzdí svůj růst. A tím pádem dojde k tomu, že se vlastně ten orgán ohne. Jo? Tak. A, a jak to, se ohne, je, je to tím, že když se tady podíváme zase na další obrázek, který byl tentokrát na mikroskopu otočen o 90 stupňů, můžete se dívat, jak se ohýbá. Uh, v podstatě tohle, tady by byla tako, že nová, tohle je koženová čepička, v ní dochází k té toho signálu realizačního a vidíte, že vlastně dochází k jaké, jakési vlně toho ohýbání, jak, jak, jak prochází ten signál ten ohýbací uh, od čepičky směrem nahoru. A jelikož ty průci jsou spojené, tyhle ty méně, tyhle roztou víc, tak jako by metalový pásek se vám ten v podstatě ohne a změn si mě změním dolů. A aby to mohlo fungovat, tak musíte dělat musí dělat několik vlastně, kroků v tom, v tom procesu. Musí tak detekovat, že došlo ke změnu směru, ke změně směru té gravitace, což se děje v těle těch. Potom ten signál a, o tom, že se něco stalo, musí vlastně transportovat směrem k těm, blíkách, které odpovídají, co jsou tyhle ty a potom ty můjky na ten signál musí nějak odpovědět. A to je to, čím se my zabýváme. Um, pojďme se podívat na ten první krok, na tu detekci gravitace, nebo detekci gravitačního vektoru. Uh, Tohle je zase obrázek jenom uh, ve světlem poli, kořen, který teďka roste tak, jak opravdu to vidíte. Ten kořen byl takhle, jo? my jsme ho otočili o 45 stupňů a on roste směrem nahoru, ale. Vidíte, že za určitou chvíli se začne ohýbat směrem dolů. Tohle to jsou minuty, tohle to jsou vteřiny, je to pořádný poklán dostou od něj. A, a změna gravitačního vektoru je vnímána v těchto technikách pomocí a, organela, kterými říkáme statolity, jsou to změně podměněné foropasty, které akumulují škron. Když se na to poděláme trošku detailněji zastavíme se ten korun, aby se mohlo nehýbat, tak vidíte, že v těchto těch Těchle těch šesti vůdkách, jak vidíme, v tom začátku vidíte, jak se ten škrob posune v nějakou dolů. A je to proto, že ten, ta škrobová zerná, nebo ty, ty organelické škrepe jsou relativně hustší, než ta okolice to A tím pádem spadnou dolů. Je to prostě takhle jednoduché. Zajímavé je, že v těch jiných jak ta škrobová zada nepadá. Jsou to opravdu ta pár specializovaných mladých které vlastně tenhle ten signál vnímají. Uh, to padání toho škrobu není okamžité, trvá to mezi třemi pěti minutami, bylo to těžko se říká, kdy přesně to stalo. A vidíte, že vlastně škrob spadne a za nějakou dobu užití tědou velmi tyterého. A my víme, že v té naší modelové listelně Arabidoxys uh, je jednak kořenová čepička jako taková, a jednak funkční škrobová nebo těžké škrobové organy jsou pro tu odpověď na gravitropismus více není potřeba. Když, když odříznete kolumenu, ten kořen bude gravitropní, gravitroplií, tu, tu když budete mít mutanty ve škruhu, to nám ukážu za chviličku. E, probíhá debata o tom, jestli je to tak ve všech vlastně e, se, že to tak být úplně nutně nemusí, já nejsem schopen to posoudit ale je rozhodně možné, že nemusí to vždycky být škravovázená, že to nemusí být V podstatě i jiné organely, které budou mít jako jinou denziku, než okolní cetoplazo, mohou fungovat jako signál. A, a taky zajímavý je, že my vlastně vůbec nevíme, co je vlastně molekulární postava toho vnímání toho, že ten rozpadne. To se prostě vlastně není. Tady jsem chtěl zmínit mutanti. My molekulární rostení, fysiolové, nebo co to vlastně jsme. Používáme často... Um, když chceme zdovat nějaký proces, tak se snažíme ten proces rozvít, aby jsme viděli, že to, co jsme rozvili, má v tom procesu smysl. Takže když třeba, když třeba tady v tom, tady ten typický příklad mi hipo, ta hypotéza byla, že ten škro v těch škrovových zemech je důležitý pro to, aby ta pětka vynívala gravitopismus, tak vezme ten mutanta, který není schopný dělat tak dobře škro, když má lehčí tvor nebo plasty, které tam jsou v tom koření. A když tohle uděláte, dáte tyhle ty pětky do otmy, tohle je normální kontrola, vidíte, že oni rostou dolů, ty kořeny, ty hypokotry rostou nahoru, natahují se, jakoby, snaží se na světlo. A tyhle ty mutanty, jak v koření, tak v má mají problém. Vidíte, že jsou, jako, rostou více méně dolů, ale blbě. A tyhle ty druhé jaký? Je otázka, jestli jsou. Jestli by měly být úplně agravitální, to znamená, že ten šroub není úplně potřeba, nebo tak, nebo jestli ty kola stále padají. Ale to není až tak Každopádně, když na tyhle ty kitky, na ty kontroly a na ty uh, mutanty posvítíte ze světlem, tak jednak vidíte, že tam morfologie se úplně změní. Přestanou se natahovat, začnou oh, tedy do ty ledoviny, protože kosty jsou na světle, uh, rostou dolů. A ty naši šrouboví mutanti začnou růst taky krásně dolů. A je to tím, že vlastně uh, v kořen má v sobě konflikt mezi gravitropním, uh, mezi gravitropním signálem a fototropním signálem. A jelikož v těch je ten gravitropní slabý, ale fototropní stále funkční tak prostou krásně krásněrou. A teď si můžete představit, co se stane, když posílíme na ně ze spoda. Uh, když posílíme ze spoda, <laughs> a tohle je opravdu elegantní experiment, když ani poslídíte ze spora tak ty kontrolní rostliny uh, otočí svoje hypokotry a potilé rady dolů za světlem. Ale ty kořeny jsou k jakémsi dilematu, tak mám růst dolů za gravitací, nebo mám růst na obfrič od světla. On něco jako mezi. Ale tyhle ty škrodovní mutanti v porostou na jo. Protože ten fototropní signál je výrazně, výrazně dominující nad tím uh, gravitropním signálem. Je to přijdecké v tom, že ty rozhodovací procesy nejsou buď a nebo. Jo? Je, to, je, to, je tam nějaká míra toho a vládí z toho kompetit, dá. Mimochodem ta fotorecepční, nebo ta odpověď to je vlastně, to je vlastně úplně jiná, než ta odpověď na kilometr, V ne, nepotřebuje guňkách nepotřebuje druhý systém. Takže tohle je škrob. Um, takže můžeme říct, že pro jednoduchost, že padající škrob, tohle jsou teda ty buňky, které odpovídají na padání škrobů, ten škol se přesune vlastně na spodní stranu, nebo když ty, ty organy s důvodem, a něco se stane. Uh, stane se to, že uh, tyhle z ty nějak jak se polarizují a začnou posílat ten hormon, nebo fytohormon, auxin směrem na spodní stranu. Um, a jak jsem říkal, my nevíme, co se tam děje, ale co by nám mohlo pomoct, pochopem jsou zase další úplně Tohle to je mutat, Tohleto je mediclágo, tolice lice, kytky. a v jedné studii uh, dělali nějaký forward screening děli prostě spoustu kytek. A všimli si, že u jedných těch kytek jim, kytky, že jim z kořenů zhrýmně prostě kořeny kytky. Tak si jim přišli zajímavé, dali je na agar a zjistili, že tyto ty kořeny jsou negativně gravitrovní. NG znamená negativně gravitrovní. Tyhle ty kořeny prostě nejsou agravitrovní, oni dostou opravdu jako směrem pryč od gravitace v medicáku je to, tato mutace v je jednou genu, stačí mutovat jeden gen, ten 1 je jedna, nebo ngen je dva, obrvná a, a vlastně otočíte ten, ten signál, nebo ten odpověď, e, otočíte odpověď na, na, na, na generalizantní vektor. Zajímavý je, že v těchto těch kořenech škrop padá úplně normálně, všechno padá správně. Není to, že by škrop byla lehčí, že na to, není to nic se škrovem, Co by taky mohlo sestát, že by tam měli nějaký olejovitý plastik, ale ta buňka tě, těch kolumel, nebo ty kolumely, buní kolumely interpretují ten vypadající škol opačně. A vlastně ten auxin pošlou na špatou stranu. To sami se nám udělal v Arabidopsis, tady to vyžaduje trochu komplikovanější mutagenezi, protože ty geny jsou tam v určitý míry ale můžete získat úplně to samotnou. Tady je mutace těchto těch tří uh, genů a ještě tam je exprese nějakého negativního kom, kousku toho genu, ale vedete k tomu, že ty ty normálně světlo je tady, gra, gravitace je takhle, Kytka je útry má prostě pěknání úboře nahoru, a laterální rádi dostupu z Takže, a zase tady, tady právě v tom mutantu, když se koukali na škol, koukali se na, na, na, na transportalucinu a na tak, na odpojitáucinu. Všecko funguje normálně, až na to, že ty buňky se polarizují na špatného stranu. A, s tím souvisí ještě, ještě jedna věc. Vy víte, to, to znáte z přírody, že, já jsem vám říkal, že nadzemní části jsou pozitivní nebo negativně A ale oni mají ty postranní orgány, že tohle jsou postraní, tohle nějaký hlavní sladek, postranní a ty jsou tak jakoby špatně gravitrovní, oni tak rostou jakoby, jak, jak jako proti gravitaci, nebo tak. To samé je v, v kořenech máte primární kořen a postranní kořeny, které rostou tak jakoby špatně gravitropně. Ale ono se ukazuje, že to není špatně gravitrovní. Oni prostě mají určitý úhel, proti kterému jako oproti gravitaci rostou, a ten si drží. A když uděláte to, že tu kitku budete klinorotovat, že vlastně zmenšíte ten uh, vstup toho klasického orgogramního signálu. Tak ty ostatní orgány se začnou přetáčet na špatnou stranu. Takže ten, oni měli gravitropní vnímání, kterým říkalo rostky nahoru a měli antigravitropní offset, který říká rozdidou, A když vypnete to, anti, když vypnete to gravitní vnímání, oni se zkáže na, na špatnou stranu. To samý vkořenek, to v kořenách tam funguje úplně Takže zase tady dochází k nějaké interpretaci a nějaký v uh, konfliktu toho, vím, že je gravitace, ale vím, že se poslední uh, orgán, takže prostě prostě pokud dole. To je jeden z nejfasciňujících fenomenů, opravdu pokudy. A tohle je takový schéma, tohle je nadzemní část, podzemní část, primár, laterál. Když ho natočíte, když ten laterální řevoře natočíte, tak to není, že on prostě prostě dolů. Oni se vrátí do toho svého původního úhlu tenhle ten rost takhle, tak se bude stavět růst takhle, kde půl roste dole, prostě, prostě obrázni, je tam prostě, je tam offset, je tam jako nějaký mínus tolik stupňů, který se bude držet. Um, a zase máme mutanty, kterým říkáme lazy, které mimochodem jsou velmi příbuzné těm NGRA, je to vlastně jedna skupina genů které, když je mutujete, tak ty kytky vypadají takhle. Vypadají lejzy, vypadají líně, vypadají jako, že světšení, ty postranní orgány. Ale oni, oni v podstatě mají problém se s tím svým obsetem, Jde ten obset přehání. Není to, že by byli moc měkkí, nebo, moc, nebo, nebo prostě, že by nedrželi. Je to prostě, že špatně interpretují gravitaci. Což je hezký, když si představíte koruny stromů různých typů. To, jak vlastně ta korona, jak moc je otevřená do určitý míry, je způsobený taky tím, jak ty postranní větve budou, jak budou interpretovat vlastně gravitace, jak mu budou odpovídat. Takže tyhle ty, lze si představit, že vlastně v mutací několika genů můžete docílit uh, něčeho do určitý míry podobného. Tak. Takže když se vrátím k tomu primárnímu požaru, uh, který uh, je gravi-stimulovaný, vidíte, že nám krok spadne na spodní stranu dolů. Uh, tak se jsem říkal, že tyhle ty buňky v té se nějak polarizují. To znamená, že, že vlastně, uh, začnou se chovat jinak v tomhle směru. Spodní a horní strana bude jiná. A my víme, že, že dochází k tomu hormonů a směrem na spodní stranu. A, a taky víme, že do určitý míry na to mají vliv uh, proteiny z uh, rodiny PIN, což jsou přenařiči oxynů. A taky víme, že do určitý míry ty NDR a lizy proteiny. Plus nějaké neznámé faktory vedou k tomu, že prostě tenhle ten signál je nějak interpretován v to, že ten aut poté potěš směrem dolů. A my nevíme přesně, co se tam děje. Uh, Doslí to bude za řešení, že se vám prostě změní polarita těchto těch pinů, ale není to až tak jasný, protože je možné, že se mění aktivita, je možné, že, že to je všechno trošku jinak. A prostě je tam jedna velká neznámá, ale tyhle ty proteiny jsou k tomu nějak uh, zúčastněné. A tyhle ty proteiny transportují auksin. Transportují ho směrem z uněk. A tím se dostávám druhém transportem transportu auksinu, který se jmenuje PIN-2, uh, protože do druhý je objemný. A tohle je stejný obrázek, jak jsme viděli předtím, ale všimněte se těch čár, To jsou plazmatické membrány, na kterých máte zvýrazněný ten protein PIN-2. A ten protein PIN-2 sedí na první straně vůněk a dělá to, že z každé buňky do sousední buňky přenáší auksin. A tím pádem vlastně přenáší tu informaci z těchto těch buněk, které odpovídají na gravitaci, přenáší do těch buněk, které pak tu gravitační odpověď vypáří. Takže je to vlastně jako informace mezi jedním, uh, jedním místem místem druhé. A já vám dám otázku, jak si myslíte, že pro vypadat ten pořem, který nemá tenhle pin 2 Jak to roste? A no, mně. Pro mně. Zkusíme to. Um, tady máte kontrolní pořem, který uh, kolega natočil na 90 stupňů, a tohle jsou, jsou čtyři um, mutanti, které mají poškozený vlastně, transport a mezi uh, kořnovou Čepičkou a elongačním zonou. Prostě roste náhodně, roste dobře, roste si jako, jako bych chtěl, dokonce um, v něm je taky naprosto v pořádku, 7 metrce naprosto v pořádku, Nejspíš i ta polarizace těch buněk, ale prostě ta informace odsud do se nepředá, takže ty věci rostou náhodou. A tím se tím že je potřeba pro tuto přednášku trošičku se snažit, jak musím vám jak ten jak ten signálink toho signál funguje. Musím se snažit to dělat bez jakýchkoliv názvů, bez jakýchkoliv uh, proteinů. Co potřebujete vědět, že IAA. Je, auxyn, je to ta jednoduchá molekula. A dejme tomu, že tohle je buňka, rostliná buňka, tohle je její jádro. A máme tam pro úplnou jako jednoduchost dva proteiny, které fungují jako koreceptor jako kore toho hormonu. Uh, spolu vytváří vlastně kapsu, která, když přijde ten hormon, tak je spolu slepí a bude něco dělat. A když tam auksin žádný není, což se samozřejmě nikdy nestane, tak tenhle ten menší protein funguje jako inhibitor. Um, Transkripce, gen. Tohle je to faktor, který by normálně chtěl vytvářet protein, by chtěl vytvářet mRNA, chtěl by vytvářet, nebo aktivovat transkripci, ale tenhle ten menší mu to nedovolí. Když potom ta buňka z nějakého důvodu dostane hodně alucinu, tak tyhle ty dva koreceptory se spolu spojí a ten větší, ten menší zničí. Jo. A jelikož ho zničí, tak, tak vlastně tohle to byl negativní regulátor tohoto, a jelikož změnčí ten negativní regulátor, tak spustíte pozitivní odpory. je. Takhle fungují rostlivy. Takhle několik signálních drátky toho hormonu funguje. Prostě je to negativní regulace negativního regulátora. Prost že zjemně je téma A aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak v podstatě každá buníka je schopná vytvářet ten hormon, vytvářet si alusin, je schopná si ho metabolizovat, je schopná si vezhledovat, kolik ho bude přijímat z okolí a kolik ho bude exportovat. A je i schopná, jak moc bude mít těchto receptorů, jak bude vlastně jaucin vnímat. Takže ten jako koncept uh, hormonů, je také poněkud uh, složitější, řekněme. A teďka, uh, teďka přijde takový menší metodologický intervent, jenom abychom změnili to ten. Chci vám představit vlastně, jak se my na ty věci díváme. První, uh, první nástroj, který používáme a který nejspíš 95% lidí z vás zná, je zelený florysteční protein. Uh, zelený florysteční protein je Protein, který, když na něj osvětlíte modrým světlem, tak vám vydá světlo o vodorádě a něco delší, zelené světlo. Uh, tudíž, vy, když, když máte takovýhle protein v buňce, na něj modrým světlem, tak si můžete krásně podívat, kde ten protein je. Jo? A vy pak můžete k tomu proteinu připojit protein, který vás zajímá. A pak vám můžete, ať se na to podíváte, a můžete říct, podle toho, kde vidíte zelené světlo, můžete říct, kde je váš protein je spíjet, vyjádře, je jdeme je, je, bráně, jestli nějak je, si to plazmě. Takže můžete vidět jeho otamizace. A kromě toho, že můžete vidět, kde je, můžete vidět, kdy tam je, za jakých podmínek, a můžete vidět, kolik tam je, můžete to měřit. A také můžete koukat, jak je toho dynamika, jestli se mění otamizace, jestli měří, mě mění stíla a tak. Takže je to vlastně... Vy se můžete dívat těch vůděk a vidět, co se tam je v reálném čase. No a... Ten protein, dejme tomu, že protein, co vás zajímá, může, může být tenhle ten malý receptor auxinu, a my k němu můžeme připojit zelený kolesneční protein. A když to uděláme, což dělali tady e, francouzská skupina v roce 2012, měli tenhle ten geniální nápad, že v podstatě vzali ten menší koreceptor auxinu, připojili k němu GFP, a tím pádem, když vlastně se spustíte zpustíte auxinový signál, tak to GFP vám bude mize, protože ten větší koreceptor ničí ten menší koreceptor, a ničí ho tak, že zničí s nimi ten GFP, takže vy můžete, vy můžete vlastně v živé buňce vidět, jak moc ona v tom daný momentě vnímá vůdci, což je strašně geniální koncept, který mezi tím už se vyvinul pro ostatní fitohormony a máme i podobné koncepty pro vlastní vizualizace vátníků, reaktivních frekvencí, PH, ATP. -E. můžete i vizualizovat tlak, tah, teplo, prostě můžete používat GFP jako jako nanomašinu, která vám může reportovat, co se v té ruce děje. A kromě toho, že máte zelené fluorescenční proteiny a jejich deriváty, můžete používat i fluorescenční barvičky. A fluorescenční barvičky zase jsou chemické látky, chemické které mají nějaké specifické afinity k nějakým procesům. Můžete třeba vidět specifické organy, můžete vidět membrány, můžete vidět komponenty chemické a Některé ty e, fluoresceční barvičky mohou reportovat to, co se v těch kůňkách měje. Například tady e, e, fluorescečný to je další další Wernerovi z dnešního se, našeho semináře. Tahle ta barvička je schopná vám říct, jaký je pH okolí. Takže když, když si to hodíte do média, které napufrujete, tak ta barvečka vám bude říkat, kolik je tam pH. Takže máte tady další nástroj. To je ještě menší nepět, to je vlastně barva, která vám říká, co se ní děje. Ale není to úplně bez rizika. Uh, protože vy tím, že ten proces pozorujete, ho můžete naprosto zásadně narušit. Uh, hezký příklad tady je z recentní publikace, kde vytvořili ATP senzor pro A uh, Ten ATP senzor funguje tak, že dáte dva polyesterní proteiny, jeden modrý, jeden a mezi ně dáte nějaký, nějaký protein, který když se naváže na ATP, tak se jako zavře. A tím, že se zavře, tak se vám dostanou ty, tyhle ty dva k sobě a změní to barvu. Uh, a tyhle ty Já, autoři ten ten senzor a s tím, že když bude, když bude hodně ATP z mnímu tovaru a tak vidíte, dali to do, do kytek, smítí to, ale když to pak poslali do mitochondrií, kde ten mitochondrií, tak to ty zabilo. což je nejspíš způsobeno tím, že prostě nějakým způsobem a, narušili rovnováhu a, toho, kolik se ATP vyrábí nebo jak se transportuje, nebo nevím, ale prostě musíte si dát pozor, když vytváří jakýkoliv senzory, aby to, aby to neinterferovalo s tím procesem. A, to platí po jakýkoliv transgenoci, co děláte prostě s GFM. Musíte se podívat, jestli vaše transgenní jsou v pořádku. A obecně se dá říct, že čím méně toho senzoru oproti tomu, co se, oproti tomu jevu, který studujete, tím lépe. A to samé je i s těmi barvičkami. Když budete barvit membránu, může se stát, že třeba uh, ta vaše barvička bude vyhazovat proteiny z membrány tím, že se tam váže. Takže obecně se dá říct, že tím méně senzorů. Uh, tím lépe, ale zase máte méně fluorescenčního extension signálu, takže je to, je to takový, takový dilema. A právě proto je velká potřeba pro vlastně imaging mít hodně citeré a hodně dobré detektory těch, těch procesů. A tím se dostávám vlastně k tomu hardwaru, který my používáme. Um, a my používáme teďka nově, máme měsíc nainstalovaný Spearingless mikroskop. A Spearingless mikroskop je, je zařízení, které vlastně Zdokonalil český vynálezce profesor Moj Mojmír Petrák, který je vymkorem stále na a je, je to fascinující starý pan, Který uh, vytvořil v roce 1987 první funkční konvokální mikroskop. A udělal to tak, že je pochází z rozhovoru s ním uh, z loňského roku. To zdokonalení mikroskopu spočívalo v tom, že se zviditelnila a zvětšila a zobrazila pouze velmi teroučká vrstva toho objektu, který se promížel. Všechno, co bylo na a co bylo pod, nebylo vidět. A nemohlo to tedy kazit obraz toho, co bylo zaostřeno. Jo? Takže, když si to představíte, tohle to je normální obrázek z normálního mikroskopu, je to takový zamlžení, máte tam prostě jádra buněk, ale okolo nich je takový jako signál. A co oni udělali, No, co, co, co, co ten screening, musím je, že máte točící se se strašně maličkámi dírkama, které vlastně veškerý signál, který není ve stejné rovině ostrostně, jako váš signál, prostě vyhodí pryč. Uh, a když se na to podíváme ve skutečnosti, tohle je, ten, tohle je náš uh, obraz a tohle je před něj ten spinný disk, který ale se netočí a tom zastavil, aby jsme viděli tady byl ten kořen. A každá každý kus toho kořeného je vidět jenom s maličkou maličkou pinovou maličkou dírku. A tohle se stačí strašnou rychlostí a tím pádem se pokryje celý ten obraz. A když to uděláte, tak získáte velmi ostrý obraz těch jednotlivých úděk. protože vám do toho nesmí ten signál ze předručky. Takže to je disk a, a ještě jedna technikalita, kterou my musíme řešit, je, je gravitace. Protože my, když se chceme ty kořeny, tak my potřebujeme, aby ty kořeny rostly směrem dolů. A gravitaci otočit neumíme, ale umíme otočit mikroskop, což se, což se dělá v, vlastně v rostliné fyzologii, to používají, ten jakoby natočený mikroskop. Vy pak rostlinám roztlu směrem dolů a vy si je můžete otočit potom vlastně v tom jakoby, laterálním směru a můžete studovat, jak reagují na gravitaci. Um, Říkáme tomu vertikální mikroskop, protože vzorek je vertikálně, protože uh, osa optická je horizontální. No, a když to zkombinujete, což se nám dětka podařilo dělat uh, nedávno tady naši laboratoři, tak máte vertikální mikroskop, kde můžete mu vertikálně a máme spinning disk jednotku, která vám vlastně ořezává do nějakou Takže Takže to je naše zařízení, uh, které je asi měsíc staré, je na vníčné pět a nikdy jinde na světě. Jo? ten kombinace vertikálního mikroskopu a spirimdisku prostě co já nevím, nikdo jiný nemá. Takže je to fakt, je to unikátní, prostě úžasný, úžasný zařízení. Uh, a ještě jedna drobnost, jako když, když máte takhle kořeny, uh, rostoucí pod mikroskopem, je otázka, jestli se jim to líbí. A my jsme už nějakou dobu předtím vlastně snažili se vyvinout metody, aby, aby se těm kořenům tam poslo dobře, s dobrým složím média uh, a tak dále, Komůrky. A vidíte, že ty kořeny můžou po dlouhou do úrů dolů, až na hranici komuniky a jsou vypady velkými Takže, um, když máte funkční systém, můžete se dívat potom uh, do těch kořenů, co se k A tady na tom obrázku, uh, jak jsem vám říkal o tom, že můžete si zeleně označit uh, tu komponentu signální z ausirové dráhy, můžete si označit ten malý receptor. Takže když vidíte zelený signál, to znamená, že tam denní ausy. A když se pak podíváte do kořené. Uh, Tady to je kořen, tohle to jsou jeho jádra, jádro jeho vůně. A ty buňky, které jsou zelené, tak mají málo autosinu. Ty buňky, které jsou červené, ty mají hodně usinu. A vidíte, že jednak je tam velká heterogenita toho, co v tom koření se děje. Prostě sousední buňky v souzní plěj můžu mít úplně jiné, jinou percepci ausinu. A taky vlastně jak ta buňka rozráb, vlastně, tak se ty kladí Takže my jsme schopni vlastně ve 3D prostoru vizualizovat, co se v těch buňkách děje. Um, když jsou zleženy. Tak zpátky ke gravitorismu. to bylo takový, jako aby jsme, aby jsme pochopili tohleto jedno video. Um, když si vezmeme negativní ausynový senzor, um, tohle zase jsou žlutě, jsou svítící jádra. Když vezmete ten kořen natočítě o 90 stupňů, vidíte, že velmi rychle dojde k tomu, že na vrchní straně toho kořene bude tohleto daleko víc svítit, než na spodní straně kořene. To je tím, že ten fitohormon auxin prostě se transportoval sem, tady vypnul tu fluorescenci a ty buňky začaly na to reagovat. Takže sedimentace uh, amyloplastů vede k tomu, že se vám přes ty reoxenů. Ten se potom nějak jako uh, vlastně dolně se k těm buňkám, které na to potom uh, odpovídají. A klíčem k tomu, že se ten kořen obněje, je to, že ty evidemální buňky správně na ten hormon reagují. Uh, a to jednak ty spojitní bunky, které přestanou růst, tak já si myslím, že i ty hor horní bůjky najednou vlastně pocítí velkou změnu v tom, že tam toho obsynu najednou o ovd A pak musíte to dokončit, ukončit, aby vám to nerostlo pořád, aby se to nezatáčelo, což je triviální. No, a specifická otázka, kterou my se snažíme odpovědět v našem týmu je, jak, jak ty bůjky, které dostanou ten jak regulují ten růst. A tím, jak myslím, uh, co je ta signální dráha mezi tím austrinovým receptorem a růstovou odpovědí, a taky jak, tím myslíme tu fyziologii, co se děje na budičném úrovni aby se ty se zastavily. Chci to zjistit, protože to nevíme. A je to celkem zajímavé, že to nevíme, protože to je úplně určitě model. Uh, vlastně všichni austrináři vám budou dávat kořeny na usin, v zastaví růst a všichni s tím dobrou normálně, ale prostě nevíme, co se tam děje. Takže to je uh, jeden z hlavních, uh, pardon, jeden z hlavních, hlavních experimentálních otázek A to, co my víme, je, je že, ten, že ten klasický receptor auxinu v odpovědi na auxin v koření má naprosto zásadní roli. toto je video, které dělala Monika, takže se sedí v publiku. Když těláte kořen, zase odebrát stupňu, on se má bohne po Když ale v tom kořeně zaplete receptor, který je vadný a není schopný vázat vlastně na obsy. tak ty kořeny, ty jednak neporostou dobu, protože nejsou schopný na ten a jednak porostou úplně strašně, vlastně dojde k úplné deregulaci růstů, což znamená, že v tom normální situaci je tam možná trochu toho obsydu, a vlastně ta za ruční brzdu ten obsy, na aby ten kořen nerostl moc rychle a jako rolovat, když chcete zatočit, tak tu spodní stranu trochu přihnete a opravdu se uh, popustíte podle toho, jak se vám to být. Problém je v tom, že uh, my jsme si všimli, že ta reakce na gravitopismus, jsme se to si všimly už dávno, že ta reakce na gravitopismus je poměrně rychla. Uh, Tenhle ten kořen, vlastně, když to měříte, tak jste schopni za nějakých 5 až 10 minut u těch dobře opomínějících kořenů jste schopni vidět vizuálně, to ohýbá. To znamená, že během tohoto relativně krátkého času došlo k tomu, že ten škro sedimentoval, došlo k přenosu signálu na tu stranu a ty můžky stěhly reagovat. Ale kde to vidíte ještě lípně, že když místo gravitace, a tohle je jako takový jako přišlenkový veletoč, místo toho jsme dělali gravitaci, tak tam prostě bude ten auksyn lít ze všech stran. A, takže tohle máme teďka kořen, který je daný takhle, ale to je jenom pro to, aby se nešlo na obrazovku. A, tohle to je nějaký kanálek, kterým teče medium, pomalu, a když je to fial, tak je tam velmi nízká koncentrace auksynů přidaná. A když se na to podíváte, tak vidíte, že ten kořen uh, v podstatě okamžitě na přidání toho aloxidu odpovídá tím, že se staví svůj růst. A tohle je prostě příliš rychlé na to, aby to mohlo fungovat uh, tím, že se na to vytváří nové proteiny. Uh, což je samozřejmě diskutovělné, protože, protože my nevíme přesně, jak se vytváří proteiny. Ale když to porovnáme uh, s jinými částmi rostliny, které taky reagují na aloxidy, když začnou růst, tak můžeme vidět, tohle to je v brutálně uříznutý hypotel na část, části, které jsme přidali jaucint v čase 0. A vidíte, že 20 minut se nic neděje a pak to baš uh, to samé platí i pro vlastně Tady Tady tyhle ty lety, ty uh, uh, lety vlastně to je vlastně toč stimulovali tyhle ty nadzemní části kořené, uh, nadzemní části pitky a po 5 minut aby stimulovali a pak pak čekali a měřili ohýb. A vidíte, že prostě je tam vlastně dohromad nějakých 15 minut ten časový odstup, aby se to začne ohýbat. Takže je to hodně podobné tomu, co se stane přijat rávost. Takže se zdá, že v tom koření a v té nadzemní části to funguje prostě trochu jinak. No a um, my se pomocí různých, různých metod, jako jsou protein proteinové interakce, různým způsobem nějaká fosfoproteomyka, uh, snažíme najít kandidátní geny, které by mohly být to, co spojuje vlastně ten signály s těma na té plazmické membráně, které způsobí regulaci různý. A zase kandidátní geny hledáme proto, protože musíme jech začít a potom, když máme kandidátní geny, tak co samozřejmě uděláme je, že je zmutujeme, zničíme a se, jestli to má vliv na to, na ten proces, který studujeme. Takže takhle prostě, takhle. to je jeden způsobů práce. A aby jsme to mohli říct, že ty ty mají nebo nemají vliv na ty procesy, co studujeme, tak musíme ty procesy mít dobře popsané, a dobře zkvantifikované. Aby jsme mohli prostě říct jasně, je tam prostě tolik a tolik problémů, nebo není tam problém. A tím se dostávám k tomu druhému jak, a to je ta fyziologie. Vlastně k tomu, jak, co se tam děje, když ty důky vypínají nebo zahvínají svůj úst. A jedna z věcí, co se snažíme dělat, je vlastně měnit, ty, ty obrázky, které získáváme z mikroskopu, nějaká kvantitativní data, protože jinak je to prostě hrozně pocitová záležitost. A, a to je vlastně kořen, který se otáčí s který si vzal do parády můj kolega Nelson, který velmi rád pracuje s imagerem a s erkem. V podstatě ten, ten obraz toho kořene změní a, nějaký povrch s nějakou soustavou bodů, z kterých pak můžete predikovat, co je vlastně střed toho kořene je na jedné straně, střed na druhé straně a je schopný měřit úhel pohybů v čase. Takže můžete se vyhnout tomu, že budete někde manuálně něco a můžete získat prostě kvantitativní data. A další věc, co se snažíme vlastně korelovat s těmi procesy, je snažit se vidět uh, tu půdníčnou biologii a fyziologii, která se tam děje během toho pohybání. Obzvlášť zajímavé pro nás jsou uh, koncentrace protonů, kyselost, pH, a to proto, že uničné stěny rostliny jsou na pH docela uh, odpovídají na pH. Když snížíte pH, když dáte kyselou v uničnou stělu, ona bude měkčí, poroste. A zároveň uh, rostliny používají protony jako hlavní uh, energizátor svých plasmetické membrán. Oni transportují protony neustále den tím vlastně napíjení membránu, Takže ten vnitřní tlak je taky závislý na tom, kolik se transportuje protonů. Uh, tomu se říká vlastně napětí a na membráně se říká membránový potenciál. Takže pro nás uh, pH, úniční vstěl a povrch kořene a membránový potenciál jsou velmi zajímavé vlastně věci, na které se chceme koukat. A je to proto, protože je známo z literatury uh, a z našich experimentů, že když přidáte k tomu je, koře, to je kořen, zase se roztoucí nějakým nějaký, médium, který se dá změňovat. Když máte kořen jako stín a okolo dáte pH sensitivní barvičku a přidáte ausin, až tu. Teď... Tak vidíte, že se tady něco děje na tom povrchu. A děje se to, že vlastně ten, ten kořen bude bazalizovat nebo alkalinizovat, nebo prostě zvyšovat pH svého povrchu, což je pak vlastně... Koralové s tím jako se a když to změříte, tak můžete zjistit, že když přidáte autosy, to je čas, tohle je to je nějaký arbitrární pH, a to je tady přidání autinu. Takže tady jsme přidali autyn a vidíte, že během nějakých 50 vteřin, to pH toho povrchu koři, kořenu vylítne nahoru. Takže tam máte prostě 50 vteřin mezi tím, kdy jste přidali autinu. A kdy ta chytka to odpověděla. A pak to zase nějaké, jako takový, takový, ustavující se oscilací se zastaví na nějaký odchodě a pak, když autosy odeberete, tak to je takže to pH tam prostě hraje jako docela zásadní roli, my vůbec nevíme, co je molekulární postavba toho, jaké proteiny tohle to dělají, co se na něj nevíme, prostě vůbec nic. Uh, co se ale snažíme dělat, je nejen dělat aplikaci v uh, vnější, ale snažíme se používat ten vnitřní auxin, který vidíte tady zase pomocí toho negativního marku. Vidíte, že ten kořen uh, má tady vytvořit aucinový což vám zhasne ten GFP uh, na té straně. A jsme schopni monitorovat vlastně pH okolí toho kořeny, během co roste pomocí těch uh, senzitivních varanček, to je to krát AKR. Celkem s různýma, jako s, s různými nastaveními médií vidíme, že ten kořen celkem brutálně zvyšuje pH svého okolí, což jsme moc nečekali a teďka uh, se snažíme zjistit, do jaké míry se tohle změní při gravitovních odpověděních. Prostě je to jenom, ne, ne, nevím, jak to je, nevím, co tam je. A ještě se snažíme mít senzor PH přímo v těžkých stěnách, zatím se nám přijde. A druhou věc, kterou chci zmínit z těch, co děláme, je ten membrální potenciál. A je to proto, že je, je zásadní pro turbodur a je provázán intimně vlastně s té A taky se vidí ze spoustu starých prací, že a musím ten membrální potenciál ovlivňuje zásadně. Ale tady je problém s měřením, že když chcete měřit napětí přes membránu, tak klasicky se to dělá tak, že prostě vezmete tenučkovou elektrodu, a penetrujete vůňky, které jste schopni penetrovat, takže se dostanete do drchní stran, do strany pořenev, a pak měříte elektrické vlastně napětí mezi, mezi vnitřkem a vnitřkem. Uh, tohle je problém v tom, že abyste to mohli dělat, tak nemůžete mít v roztoucí částí pořenev a nemůžete, nemůžete napítout všechny vůňky, nemůžete napítout vnitřní buňky. plus ještě tohleto je obrázek uh, nějaké epidermální vůňky v listu, Uh, tohle je jehla. A vidíte, že když se dotknete, jeho, když se dotknete uh, listu jehlo, ta uníka začne masivně reagovat, začne vytvářet obrané struktury, protože se domnívá, že tohle je to je free Takže, takže tohle je super, je to exaktní, ale je to trošku A právě zase kolega Vilsen, který je původem uh, právě ten ten nápěchováč uh, uh, pracoval prostě s adfyzi dobí, tak, tak On se snažil najít takovou uh, barvičku, kterou byl schopen ten membránový potenciál vidět. A přestože jsme byli na začátku s těmi, kteří teď chtěli barvičku X, uh, jejíž jméno nebudu říkat, um, protože se to natáčí, uh, kterou když dáte ke kontrolním kořenům, které jsou v nějaké normální jak tak vám to nějak barví ty kořeny, vidíte prostě něco. Když způsobíte hyperpolarizaci té membrány, můžete to několika způsoby a on to dělá několika způsoby a funguje to. Tak vidíte, že ta barvička se v těch nedostává a naopak, když, když mu snížíte na tědní na algebrál, tak se dostává masivně do A ku podivu je tenhle ten ty proces vratný. A zdá se, že má v nástroj, jak vlastně mít, jako by tisíce elektrod, jako byste prostě v reálném čase byli vidět v různých bulkách membrální potenciál, prostě in což je super. A zdá se, že to funguje a teď to potřebuje otestovat gravitopismu a taky to konalo vlastně s těma normálními klasickými metodami což chceme udělat ve spolupráci. No a tím já jsem s vámi k závěru pomalu. Um, jenom chci zpětnout, že, že, že se ví, že aplikace usilu uvede vlastně ke zmírám pH v uničních na pohledu kořenech a to je pravděpodobně jeden z těch výborů, jak, nebo jeden ze způsobů, jak ta aplikace zastavuje svůj vůz. Uh, a my máme v ruce teďka nástroje, nebo vyvíjíme nástroje, jak to mělo, Vlastně pořádně kvantifikovat a, a vidět to in situ a, a v čase, a vidět toho dynamiku. Uh, a obecně myslím si, že v tom našem poli uh, tenhle ten způsob práce se stává naprosto úžasným způsobem, jak prostě vidět fyziologii uh, na větším úrovni, aniž byste museli ty buti uh, zabíjet. Uh, pro mě celkem je celkem překvapivý, nebo možná je to deformace profesionální, ale mě přijde. Že, že, že, je, že je celkem zajímavé, že i tak probaraný roste jako anobidopsis. Na my, my máme naprosto zásadní e, jako neznalosti o tom, jak, jak, jak se ty věci dějí. Že my nevíme, nevíme, jak je gravita se vlastně správně vnímá, my nevíme ani pořádně, jak ty přinašeče ausinu ausin fungují, my nevíme, jaká je struktura, nevíme, nevíme vůbec, jak transportují ausin, nevíme, jestli jsou jediní transportéři nebo ne. Uh, a co nás zajímá, že vůbec nerozumíme tomu, jak vlastně ty techniky na ten auto reagují, což je celkem, Uh, je to, je to uh, ale každopádně, myslím si, že když se nám podaří uh, tu dráhu, tu divnou dráhu uh, obsubilového signalů pochopit, že by to mohlo přinést vlastně trochu víc o tom, o, o tom signalingu jako takový. Uh, taky to, že ten obsin v různých buňkách způsobuje různé odpovědi. Je důležité protože že, že ty kořeny reagují na zelené části. A Myslím si, že nám to vlastně, um, to se to má. myslím si, že ten auxin může fungovat v určitý míry jako takový klič, taková učebnice toho, jak, jak, jak kytky regulují svůj růst. Uh, a tak je tak zajímavé, že ten kořen reaguje na auxin a gravitaci výrazně rychleji než na zemní části. A je otázka, jestli to má nějaký význam nebo ne, jestli, jestli je to by adaptivní vlastnost nebo není, um, protože si můžete představit, když jste kořen, a zahnete špatně, tak vy už nemáte šanci se vrátit. Jo? Když to ta zemní část, ta je někdy, ve vstupu někdy není. Já si ale spíš myslím, že to je prostě tak, že ten kořen je signální dráhu, která prostě zrovna jako inhibence, že prostě je rychlá, já si myslím, že to je vrstva na nad, nad tím normálním symbolegem, která, která, která se prostě vyvolila, a zrovna se stane, že je rychlá. A tím končím a rád bych poděkoval uh, uh, mýmu celkem úžasným kolegům z naší zaborchy, kolegům z očetlitu, kteří u nás rádí nějaký hardware, kolegům z naší katedry experimentální biologie rostlin, Jirkovi Krnovi z Rakouska, grantovým agenturám za důvěru a vám za povornic.